Vrienden, ons thema van ochend is om te bid is dier. Ons het um, die, week, die week van gebed gehad, onder by die Kobus Hattingsaal. Uh, Voor my persoonlik, een wonderlijke belevenis. Ons was so 70 plus mense wat elke aandaan by mekaar was, om saam te bid. Uh, die van julle wat daar was, uh, sal met my saamstem, dat die heren ook vir ons kom seen het by die geleentheid. En van ochend wil ons dan nou ook in ons boodskap net weer ietsie sê oor gebed. Ons thema is, gebed is dier, wees gewaarskie. Ons gaan lees uit Matthies 6, vers 1 tot 15. Ons gaan eerst saam bid voordat ons lees. Heere, ons is hier van ochend om u te ontmoet, om u te ontmoet in die doop, om u te ontmoet in die nachtmal, om u te ontmoet in die teenwoordigheid van mede gelovigis, om u te ontmoet in die woord. En nou is ons gereed, jyre, om ook u hartklop te kan hoor, en daarom bid ons, jyre, dat ons die stem fijn sal hoor, sal kan onderskui wat u ook vanochtend, vir my persoonlik en vir ons as gemeente wil kom sê. Amen. Moen nie jylle godsdienste in die openbaar nakom, om dier mense gesien te worden, want dan kry jylle geen beloning van jylle vader wat in die hemel is nie. As jy arm is mishelp, moet dit nie uitbast nie. Dit doen die skynheiliges en die synagoges en op straat, so mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, so dat jou goeie daad verborge kan bly. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as julle bid moet jylle nie soos die skynheiligers wees nie. Hulle hou daarvan om in die synagogies en op die straathoeken te staan en bid, so die mens hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle belooning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou vader, wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene, een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vraag. So moet julle bid, ons vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet, net soos in die jimmel. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat tegen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As jylle ander mense hulle oortredings vergewe, sal jylle jemelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Ons lees net tot daarsam. Ons thema om te bid is dier. Vrienden, ek het die afgelopen week afgekom op uh, op hierdie verhaal wat vertel van die 100 meest invloedrijke foto's van die afgelopen paar dekades. Ek denk die Times tijdskrif het dit gepubliseer. Hierdie foto is van een stervende kind en van een roofvoel in Sudan in die jaar 1993. Die fotograaf was die Suid-Afrikaner Kevin Carter. Die kleine mensie wat ons daar sien, was op pad na een van die voerplekke waar hulle kos in die dorpie afgelaai het so mense kan kom kos soek en kos haal. En hierdie oukeinkie het nader gekryp na hierdie voerplek toe. En die aasvol het sit in kyk en kort kort as daar nie beweging was nie, die aasvol voorin toe gespringe gedink, nou sit kans om toe te sak op my prooi. En dan het hierdie keinkie weer effinkies bewege nader gekryp met die swakke kracht, wat hy of sy gehad het, dan het die aasvol weer bykie geretereer. En hierdie Kevin Kater het hierna gekyk, en hy het gewonder of hy moet help. In die tyd was daar redelike syktes ook in Sudan gewees, en hy was bang as hy ergens aan iets vat, dan uh, krij hy een of ander uh, sykte of een ding. En hy het die foto geneem en omgedraai en weggeloop. 14 maande nadat die foto geneem is, krij hy die Pulitzer prijs van uitneemende fotografie. Hy word dier Sigma ook een contract aangebied as een van 200 fotojournaliste wat een uitsonderlijke prestatie is. Suid-Afrikaner wat daartijd ook um, onder Die kleervolheid van Mandela wat in die stadium op ammal sy lippe was, want in 1993 um, het hy amper al van die weer van Mandela sy, sy menings wereldwijd sy verskyning gemaakt as hierdie ongelofelike fotograaf wat hierdie foto geneem het. Twee maanden nadat hy die prijs gewen het, pleeg hy self dood. Um, daar staan het nou in Engels geskrywe, Hy uh, het homself vergas op die ouderdom van 33 um, in een rooi bakkie wat hy geparkeer het langs een klein rivierkie waar hy as een kind gespeel het tuinslang gekoppel en um, die gasse ingeasem het. Die mense wat hom geken het uh, het allerhande teorieën gehad van hoekom hy self doodgepleeg het omdat hy redelijk wereldwijd foto's geneem het, was die tonele wat hy afgeneem het uh, betekker ontstellend en die manier waarop hy dit hanteer het, was ongelukkig door dwellings gebruik, om om emotioneel af te stomp, dat die goed om nie raken. Maar van die mense wat na by hom geleef het, het gesê die een ding wat hom uiteindelijk, uit, uiteindelijk ook oor die wal gestoot het was na anening van hierdie foto, waar sy geweet om aangeklaat, dat hy die kans gehad het om een verskil te maak, dalk het hy gebid, terwijl hy die foto neem, Jere, help met hierdie kind, Jere, help met hierdie kind, maar hy het omgedra en weggeloop, en niks gedoen nie. En uiteindelijk, as gevolg van een oordosis van dwellings, en al wat een ander ding is, um, het hy sy eie leven geneem. Om te bid, vriende, is eindelijk baie makklik. Het is moeilik om mooi woorde te soek, en mooi woorde achter mekaar in te ruig, um, en so mooi te bid, dat ek ander mense beindruk nie. Het is makklik om een kredeniersware luysie saam te stel, en te sê, heren, dit is goed wat ek vandag nodig het, of vir hierdie geleentheid, geef my dit, denk hier aan, help hiers, gee genade daar, ek stel een inkopieluis saam, en ek gaan lever dit by Godse hypermark af, dier gebed, en nou verwacht ek, as ek hierdie inkopieluis vir God gegeet, hy moet vir my antwoorde gee op die goed, ek vraag dit, ek soek het nou, en as Godse hypermark nie gauw genoeg, die inkopieluis aan my kan voorsien nie, dan is ons dikwils om te sê, ja nee, gebed werkie, kyk nou, Ek het een klomp goed vir die Heere gevra, vir hierdie dag, of vir hierdie geleentheid, en daar het niks van gekom nie. God antwoord nie, gebede nie. Matthäus sê, sê vir ochend vir ons, gebed kan eindelijk blote skyn ook wees. Ek doen het maar net uit gewoonte, ek het iets nodig en. oor, Het ek my toevlug wat ek na iemand toe neem, maar daar is nie sprake van een verhouding wat ek moet God het, of dat gebed een communicatiekanaal tussen my en God is nie, dis om net een stuk skyn. En dan kom Matthies en hy haal vir ons die ons vader gebed aan in die gedeelte nie in eerste plek om vir ons te kom sê, maar dis hoe so ons moet bid. Dis die elemente van gebed waar ek moet aandag gee, dis, dis een model gebed. Dis ook om te sê, dat gebed nie goedkoop is. Dis somtijds dier om te bid. Anders gestel, As een mens bid, dan moet een mens baie mooi dink of jy bereid sal wees dat God die gebed beantwoord. En of jy bereid sal wees om die consequenties van jou gebed en die beantwoording van jou gebed om die consequenties te aanvaar in jou leven. kom ek haal een of twee van hierdie gebede van die onse vader aan, en dan gebruik ek dit as voorbeeld. As ons bid, laat die naam geheilig word. En ons bid daarmee, dat Godse naam verheerlik sal word, en wie verheerlik Godse naam? Nie die klippe nie, ja hulle ook, die skeping daar buiten kan doen het ook, maar dis ons taak as mens, om God te verheerlik en sy naam te heilig en groot te maak. En as God die gebed van my verhoor, laat die naam geheilig word, dan gaan het kos, dat ek my levensstijl sal moet aanpas en verander. Dan gaan het kos, dat ek met my leven God sal verheerlik, dier dit wat ek doen en denk en sê, want as ek hierdie gebed bid, dan vraag ek eindelijk van God, Heere, maak my ook heilig, so dat ek ie naam kan heilig dier my leven. Die ouwens wat hierdie teks gelees het in Matthäus is die eerste leesers as mense wat die oud-testament ons nou baie goed geken het en Leviticus met al sy wette ook goed geken het en as ons dan nou vir mekaar sou vraag, die ons wat eerste hierdie tekst gelees het in Matthäus 6, en ons wat het baie eeuwe daarna lees, wat is heiligheid? Wat beteken het om heilig te wees? Dan sê Leviticus 19 vir ons, op een verskeidingheid van maniere wat heiligheid is. Dis om eerbied te hee vir jou pa en jou ma. Dis om nie inhaalig te wees nie, maar om wanneer jy oes die wenakker, te laat staan en die aarde wat geval te laat lee, so dat die armes ook iets het om te eet. Heiligheid beteken om nie leens te vertel nie. Dit beteken om nie jou naaste uit te buit nie. Dit beteken dat ek een daglooner sy geld sal betaal ten die einde van die dag en het nie sal terughou en sê, maar jy het die hard genoeg gewerkie, jy kan eers morgen jou geld kom haal nie. Dis om nie partijdig te wees in een rechtspraak nie. Dis om jou medemens nie te beskinder nie. Dis om nie hardraan te wees nie. Dis om nie grief te koester nie. Dis wat Leviticus 19 sê, wat heiligheid beteken. As ons dis bid, Vader laat die naam geheilig word dan tref hier die verhoorde gebed heel eerste vir my. En my leven moet verander. En as ek weier om in een heilige mens omvorm te word of getransformeerd te word, dan maak ek dat die gebed aan, nie beantwoord of verhoorde kan word nie. Daarom is ons thema van ochend, gebed is dier. Dit vraag van ons iets, dit kost een prijs. Een tweede voorbeeld. As ons van ochtend bid, laat die wil op die aarde geskiet, net soos in die jemel. Dan vraag ek moet die gebed, dat, dat hier waar ek leef en beweeg, dat hier die stikkie aarde soos die jemel sal word as God daie gebed van my beantwoord, dan beteken het, dat die stikkie aarde wat ek bewoon, en die flenderkie tyd wat ek op hierdie aarde is, dat het vir ander mense soos hemel sal wees. Dat mense wat in my vastloop, en met my te doen kry, iets van die hemel in my en om my sal beleef en ek moet my hier wees iets van Godse teenwoordigheid vir ander mense sal wees. So as God hier die gebed beantwoord, laat die wil ook hier op die aarde geskiet, net soos in die himmel, dan beteken het dat ek eindelijk maar soos Jesus sal wees. Want as wat hy kom doen het, toe hy aarde toegekom het, nee, om mense bewus te maak van God, dat hulle in hom, sy pa, sy himmelse pa so sien. Ek denk die dier gedeelte van gebed, is dat wanneer dit gaan oor die beantwoording van die gebed, ek en jy in die heel voorste linie staan. Ons bid so makkelijk en vraag so makkelijk. Ons vraag God om ons hevelik heel te maak. en dan sê ek, nee, wat die Heere salam verstaan, uh, die fout lê eindelijk by my vrou. Die Heere sal verstaan, as ek niks doen nie, ek kan maar so aangaan met my levensstijl, en met my optrede tegen my vrou, of my man andersom ook, die fout lê eindelijk by die ander partij. As ek bid, laat, die wil geskiet ook hier op die aarde, dan beteken het, dat ek by myself sal begin, en dat die verandering by my sal begin. Ons vraag somtijds dat ons verhoudings met ons kinders, of met ons ouders, teendom mekaar, dat ons het sal recht maak. Waar begin die beantwoording van hy gebed? By my. En somtijds staan ek en jy in die pad, van die beantwoording van die gebed, omdat ek en jy nie verstaan, dat ons in die voorste linie staan, as ek aai gebed bid, dan moet ek daai gebed kan waarmaak, dan is daai gebed in die heel eerste plek om my eie leven te transformeer. So bid so baie vir ons land en sy probleme, ons vraag God om ons te help met die vijandskap en die misdaad en die rassisme en al die goeders, maar sê nou net God beantwoord daai gebed. Is ek en jy bereid om goeie verhoudings te hee oor grense heen? oor rasgrense jyn, oor taalgrense jyn, oor opvoedingsgrense jyn. Is ons bereid om goeie verhoudings te hee? Is ons bereid om deel te wees van die verhoring van daai gebed, dat my leven een stikkie jimmel sal wees, ook vir mense wat van my verskil, en wat ander opinie het as ek. is ek en jy bereid dat ons woonplek en ons werkplek een stikkie jimmel word vir mense rondom ons. Een derde gebed in die onse vader, ons bid so makkelijk, vergeef ons ons oortredinge. Maar dan vergeet ons dat Jesus ons geleer het, so is ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Ons vergeet dat selfs hierdie aspek somtijds die beantwoording van ons gebede kan keer. Want as ek moet een wrok rondloop en ek krij mense nie vergewe nie en ek is hadraand, dan kan my gebed nie beantwoord word. Heren, vergewe my, maar ek haat hierdie oud. Daarom is gebed dier. Het is gevaarlik om te bid. Want as ek hierdie gebed bid die onse vader in enige ander gebed, moet ek bereid wees om die antwoord op die gebed te wees. As Kevin Kater gebed het, Heere, stier net iemand om hierdie kind weg te vat van die aasvoel, dan is daar niemand anders wat die Heere wil gebruik as Kevin nie is die antwoord op jou eie gebed. En dan gebeur het, dat hy een paar maande daarna, so een siels vroeging het, dat hy sy eie leven neem. Matthies 6 kom sê vanochtend vir ons, laat ons dan bid. Laat ons gedierig bid. Dit is een mylse bybelse opdracht. Maar laat ons nie onnadenkend bid nie laat ons nie bid om dier mense gehoor te word nie. Laat ons bid soos mense wat weet, dat God gebede verhoor, en soos mense wat weet, dat verhoorde gebede, ergens ons eie lewe, gaan tref. Amen.